Час був вертатись додому. Антін уже бачив картину, яку застане. Усі кімнати спочивають у пітьмі, тільки в столовій ясно. Кипить самовар, діти п'ють чай з молоком, а жінка плете щось гачечком. На нього війнуло, як з гнилого болота влітку, тим знайомим теплом їдальні, молока з чаєм розпареним жіночим тілом і котом, що вічно валявся на канапі, леговищем людини, ситим спокоєм, який до вподоби був жінці, і дратував Антона. І справді він все те побачив. Добре, що ти вже прийшов. Марта стріла його спокійно і діловито. Їй було душно од вічних турбот. Вона розпустила легеньку блузу, що дозволила бачить широку шию та голі руки. Приходив тут скляр, пора вікна склити, а я не знаю. Вона налила Антонові чаю і присувала булку. Ах, скільки було турбот! Діжку конче треба купити на огірки, а може краще замовить. Вона хотіла порадитись з ним, хоч буде дорожче, зате надовше стане. Він обговорював з нею докладно, що нову діжку треба вимочити добре, щоб огірки не пахли, що капусти на сей рік треба наквасити менше, бо щось не їсться, що в теплі ковдри добре б додати вати. Марта розчервонілась, роззімліла уся і пашіла теплом через відкритий комір та широкі рукави. Вона пішла за ним навіть в його кімнату, і коли він нагинався та збирав із стільців її спідниці, що ще ховали в собі повні жінчині форми і тепло тіла, вона механічно кидала вічне «Ах, вибачай!» та спокійно приймала з рук чоловіка в дежу. Вона ще не скінчила. Їй хотілося порадитись добре про матеріал і фасони дитячих курток, про запас буряків, про тисячі всяких дрібниць в хазяйстві. Він неуважно слухав, дивлячись, як м'яко драгліло за кожним словом підборіддя у жінки, і думав, чи сподівалися ми, що за дванадцять літ по шлюбі не знайдемо інших тем до розмови, що між нас будуть падати слова, наче грузи руїни на зелену траву. Навкруги було тихо. Лампа рівно горіла і в молочному світлі плавав дим папірозки. А жінка все говорила більше для себе, ніж для нього, бо була певна, що чоловік непорадний і непрактичний, що він мало навіть до чого здатний. А врешті все було тихо і спокійно, як завжди, мертвий спокій калюжі не могла скаламутить сильніша хвиля. І це так дратувало Антона, що йому хотілося крикнуть, чимсь пожбурити або вибити шибку, щоб стріском і дзвоном впустити в хату свіже повітря.